Якось в одному містечку неподалік від Зігардсвайлера я ввечері сидів і майстрував чарівну скриньку. Коли це відчинилися двері, до кімнати зайшла незнайома жінка і вигукнула. Ні, я не могла довше витримати, мусила приїхати до вас, пане Лісков, а то померла б стуги. Ви мій володар. Я готова до ваших послуг. І кинулась до мене, хотіла впасти мені до ніг, але я взяв її в обійми. То була К'яра. Я на силу впізнав дівчину. Вона виросла на добрий лікоть, зміцніла, хоч і не втратила своєї делікатної будови. Мила моя, кохана К'яро, вигукнув я, зворушений до глибини душі, і пригорнув її до своїх грудей. «Правда, пане Лісков, ви дозволите мені залишитися у вас?» – мовила дівчина. «Не відштовхнете бідну К'яру, яка завдячує вам волю і життя?» Цими словами вона кинулась до скрині, яку саме вніс поштовий служник, тицнула хлопцеві в руку. «Стільки грошей, що той, збаранівши, метнувся до дверей і провормотів, «Гот бісова циганочка!» Відчинила скриню, витягла цю книжку і дала мені, кажучи, «Нате, пане Лісков, це найкраща річ зі спадку Северіну, яку ви забули». А поки я гортав книжку, спокійно почала розпаковувати вбрання й білизну. Можете собі уявити, Крейслере, в яке незручне становище поставила мене мала к'яра, але пора тобі, хлопче, навчитись трохи шанувати мене. А то коли я допомагав тобі потай рвати в дядьковому садку спілі груші, а замість них чіпляти на дерево дерев'яні, відповідно підмальовані, або наливати з кислого померанцевого напою, в поливальницю, якою він поливав свої каніфасові панталони, відбілюючи їх на морішку, від чого на них виступали гарні мармурові візерунки. Одне слово, коли я підбивав тебе на шаленій витівки, ти бачив у мені лише блазня, у якого взагалі немає серця, або принаймні воно сховане під такою грубою блазенською курткою, що я не чую, як воно б'ється». Не хвались, голуби, своєю вразливістю, своїми слізьми, бо, бачиш, ось я знов починаю огидно рюмсати, як вічно ти рюмсаєш. Але хай йому біс, щоб я оце на старість відкривав перед шмаркачем свою душу, як мебльовану кімнату.